Agur entzuleak. Lajazkineen xartuak giren ez, eh. Ihiziatik landa hartuantzilajas adiko nitzau zue. Hartoan bi moldetan biltzen ahal da. Edo buruan edo frantsesetik ederki euskaratua anzilaja manera Landare osoa txikitu onduan egin ala metan uzten da, plastikazko basa baten pean. ana. Airerik ez izanki fermentatzen hasten da bakteria laktikoek, asukria kontsumitzen dute, eta azido laktikoa, alkola eta azido gizenak ekoizten. Manera horretan, bazka kontsar da, urte antzea argero kabaler emaiteko. Artu antzilajak ez du beti fama ona laborari munduan. Izan ereiteko, usarazteko, biltzeko eta gero kabaler banatzeko energia iniz eskatzen du. Trakturak behar dira, petroiliu arekilan kurri direnak. Horrez gain, Landatzen diren hasiek eta erabiltzen diren unkailu eta pozoinek ere kostu bat badute. Artoak energia ekartzen duenez, proteina gehitu behar zaio, abe ere kuntza balia dezaten eta ez ezdisten eri. Bainan komertzio tratu batzuen ondorioz, ego eta ipar ameriketatik xaharazten da proteina, bereziki zoza landarea. Hemen bestea ahangurak pizten ditu. Gitez aldatu organismoak, Amazonia lur berritzea, eta bax. Belar jaleak hausmarian adizan behar dira, Hortarako fibra luzeekilako bazkak jan behar dituzte, nola, belar lahiak, idorak, Jazioa, harto ansilajan oina jitua delarik, Lastoa gehitu behar zaio estomakak lanean aharazteko. Gainera, gibela ciroziaz kaltetua izaiteko arriskua bada. Arrangura guzi hauen gutitzeko, gehigahiak emaiten altzaizkie, sodio-bikarbonato, altsagahi edo erremedio. Ez dota aipatzen esnean txenditzen den gustua. Artoan zilaja modelo industrialaren oinahian da, ainiz produzitze baimentzen baitu. Ahatik, artoan zilaja egiteak ez dueran nahi modelo industrialean giren nike. Neu emaiten bada, alde ez dira hainagertzen. Justut, kabalak kanporat halatzerat abien bat dira. Hainit egiten duten etxaldeetan ahatik, usu modelo industralean murgilduak dira. Tropa hondiak, kabalak bahnen, ekoizpen importanteak. Baina noartzen gira, kalitate sailan hobetu nahi dutenek, usu hartu ansilaja bazte guzten dutela. Makila biburutarik atxikitzea neke denez, konzepzio unen inguruan ziren dola urte batzu, ozu izati ardi gasna sohmarkan sohlar biziak izan. Ahangurak baziren ere, 2011ak geroztik, artoan zilaja ardi esnadunek emaitea debekatua da. Dudarik ez, izan kabala edo laborari, egin ujatsaz ez direla damutzen.